Это было риктома. Так, майже риктома. Він повернувся додому до свого трикімнатного будиночка без вигод, до Тетяни, що весь час поривалася заповнити лунки-порожнини-фортепіано трилітровими банками. І таки зробила це, поки він лікувався. І був черговий момент з'ясування стосунків. І він вигнав би Тетяну зі свого дому до її хатки на околиці Дружбонародівки, якби не золотка, Альоша. Життя ставало звичним, тяжким, буденним. І київську зустріч у переході він згадував як дитячий сон. Вже не вірив, що то було насправді. Але прийшов лист із Києва з бланками «Gifted Child International». Отже, то був не сон і не післяопераційна галюцинація. Він заповнив аплікаційні бланки і поїхав до райцентру надсилати їх рекомендованим листом, бо в дружбонародівці раптово померли всі листоноші. І поки підберуть нових, пошта стояла замкнена на невизначний термін. А потім таки вигнав Тетяну зі свого дому. І сказав, що допомагатиме Альоші й пеклуватиметься про нього, як про рідного сина, а з нею жити більше не може. Годі. І була огидна сцена з розбиванням трилітрових банок об фортепіано. А потім Тетяна зробила спробу зламати скрипку об коліно. І якби не отримала вока, око, таки зламала б. А потім вона зрозуміла, що це не допоможе їй лишитися господарочкою в директорському домі і кинулася витирати на фортепіано патьок розсолу і збирати квасні помідори по підлозі. А потім припала до плеча директора і попросила навчити її нотні грамоті, про що вона мріяла з дитинства. Але і це не допомогло. І вона рушила до себе, ридаючи, що не запасла дров, бо збиралася зимувати з ним, і він наступного дня відвіз їй мало не всі свої дрова. І лишився в самотньому холодному домі Чекати весни Добре, що зима була не дуже люта В перший день весни на його школу прийшов лист Що його аплікація розглядається І експерт приїде 22 березня У день весняного рівнодення Мар'яна приїхала в шубці І сказала, що в Києві зовсім зима Весни не відчувається А тут, на сході, весна приходить раніше Серед учнів його школи був Кубов, син єдиного дружбонародівського багатія, що мав великий дім з ліфтом, сауною, супутниковою антеною і комп'ютером. Він звернувся до Кубова, попросив дозволу, щоб в нього зупинилася гостя з Києва, і Кубов дозволив але, залишивши речі в Кубова, вона виявила бажання зайти до нього, і він завів її до свого холодного дому. І вона ходила фарбованою підлогою, вкритою протертими доріжками, які стелила ще його покійна матінка. І зупинялась перед його книжковими шафами. І брала акорди на фортепіано. Казала, що в нього значно краще ніж було у них на Слобідці, де вона народилась і жила до 16 років. Там, у такому будинку, жило кілька родин, і в них з батьками була одна кімната з огидною крихітною кухнею верандою перед покоєм. І крім того, той дім, якщо ту халупу можна назвати, домов стояв у низині в ямі. Відтоді вона ненавидить тісноту і любить простір. Він повів її до жалюгідного напіваварійного будинку музичної школи, і вона прослухала концерт «Тріо Амітьє», створеного Анатолієм Трохимовичем, до якого входив і Тетянин Альоша, і все відзняла на відеоплівку. А потім вони повернулися до нього, і він грав для неї на скрипці, і читав вірші «Свіданні наших кожне мгновіння ми празднували, як багаєвління». І Кубов так і не дочекався їх до себе того вечора. А наступного вечора вони бенкотували у Кубова. Стіл угинався від найтків, і Кубов власноручно накладав кав'яр на скипки хліби для Мар'яни. І наливав їх горілки, і вона вирішила, як вона сказала, згадати молодість. І всі за столом, і Анатолій, і Кубов, і дружина Кубова Свєта, і особливо його мама Вікторія Микитівна дивувалися, скільки чарок може перехилити ця жінка і не сп'яніти. Вона поїхала і залишила йому божевільні спогади, що несли юнацьке серцебиття, і дрож мало не до зубів. Почуття душили його. Іноді він писав їй листи і отримував відповіді не відразу, але жоден його лист не пішов у безвість. Чому я став твоєю примхою, Мар'яно, що ти знайшла в мені? Ти маєш неймовірний дар бачити крізь брудні стіни, крізь буденну каламуть. Мене заворожує твій дар, і в темному закутку бачити істину світобудови. Ти питаєш, що я в тобі знайшла? Мені подобається, що в тебе, незважаючи на твоє бездарне життя, збереглися слух і смак. Ти не відбувся, так, але ти разом з тим нічого з себе не корчиш, нічого не імітуєш. І це також досить рідкісний дар. А ще мені подобається урвище, над яким стоїть твій будиночок. І на вершині пагорба Монмарт я не відчула того, що відчула біля гнилого паркану в твоєму садочку. А потім прийшов офіційний висновок експертів з Цюріха, що тріо «Амітіє» тільки й тримається на особистості Альоші, сина Тетяни. Інші хлопчики і дівчина нічого особливого собою не являють, просто здібні діти. Тож Альошу запрошують до Києва, і якщо все буде гаразд, його можна буде відправити до музичної благодійної школи в Цюріху. І приписка рухою Мар'яни – нехай мати Альоші підготує для хлопця документи для перетину кордону. А Тетяна, яка ридала просто на базарі, що директор покинув її заради пави з Києва, не знала, чи проклинати, чи благословляти її ту паву. А потім Анатолій приїздив за Льошою до Києва, бо Танька була п'яна і не могла супроводжувати сина. Це було у травні, коли рясно цвіли славетні київські каштани. Три дні вони жили у Мар'яни на Хрещатику. І поки її не було, стояли вдвох за Альошою і довго дивилися вниз на буйне цвітіння. А наприкінці серпня вони вдвох знов приїхали до Києва. Завтра Альошин літав до Цюріха. Мар'яна знову відчинила їм двері свого дому. Вона у світлій сукні, яка підкреслює засмагу дорогого курорту. І йому, мимоволі, стало боляче, коли він думає про велике життя цієї жінки – наповнене великими подіями і дивовижними пригодами. На аеровокзалі в Борисполі вони з Мар'яною довели Альошу до митного контролю, і, пройшовши його, хлопчик довго махав їм рукою, а потім ніяк не міг зорієнтуватися, кому показати затиснений у руці квиток. Вона повернулася до Києва, і він міг повертатися додому того ж дня, але Мар'яна запропонувала йому їхати завтра. Хто міг би відмовитись від такого? І знову питав і себе, і її, чому став її примхою. І вона казала, що хотіла б ще раз приїхати до нього, хоча й тепер нібито немає причин. Їй подобається його дім. Під його стелою добре звучать і струнні, і клавішні інструменти. Його дім стоїть над урвищем, а її дім на Слобідці стояв у глибокій низині. Весь час гули потяги, здавалося, заїжджали прямо в душу. Не було простору, не було тиші. А в тебе є простір і тиша. То була його остання зустріч з Мар'яною. Життя директора Дужбонародівської музичної школи стало тихим, майже німим. А Леша поїхав, певне, що назавжди. Від нього прийшло два листи. Хлопчику добре, але самотньо. Він дуже сумує за дядією Толею. Тріо Амітє розпалося. В домі тихо, в саду падає листя, голячі на зібрані яблука. За він не тужить, іноді відчуваючи гостру насолоду від своєї самоти, бере акорди, гортає книжки. Багато з тих книжок залишила в його домі колишня дружина. Колись давно вони з дочкою поїхали звідси, не витримали над Ярненського життя-буття. Дружина дуже хворіла, весь час ходила з перемотаним попереком і стелила собі окремо не тому, що не любила його, а через жіночу хворобу. А коли захворіла ще й дочка, обидві поїхали назад в обласний центр до тісної проте теплої тещиної квартири, де колись вони тулилися усі в чотирьох, коли він ще грав в обласному симфонічному оркестрі. Через рік після від'їзду дружини і дочки він зійшовся з Танькою. А зараз Танька пустила до себе в хатку на околиці бездомного п'яницю Кешу. Але Кеша не задовольняв її. Вона бувала ломилася до директора в дім, вимагала, щоб її повернули сина або принаймні закупили дрова на зиму. Почалися осінні холоди. Вся дружбонародівка здригається і тремтить від нестерпних осінніх дощів. У музичній школі тече дах і нема коштів на опалення – Учительки мало не щодня просять директора підняти його київські зв'язки і дістати хоча б якихось коштів на підтримку школи. Хай вона тільки приїде сюди знов, хай подивиться на цю школу, на ці класи та інструменти. Анатолій пояснює, що київська знайома – співробітниця благодійного фонду, який не зобов'язаний допомагати регулярно. «Спасибі, що допомогли один раз». Але вчительки не відступаються. Особливо активна Зінаїда Андріївна, яка прямо у вічі каже директору. Зуміли влаштувати свого пащенка? Ще як? Анатолій довго не наважується знову турбувати Мар'яну, з якою не мав ніяких контактів від Альошиного від'їзду. Але після чергової делегації вчительок на чолі з бойовою Зінаїдою Андріївною написав листа до Києва, розуміючи всю безнадійність свого прохання. Невдовзі на школу прийшли по пошті аплікаційні форми фундації, з'явилася Надія. І Зінаїда Андріївна розповіла усім, що знайома директора Паво з Києва тепер привезе долари для них усіх. 18-го вранці заїду до тебе, поїде того самого дня ввечері, з'явилося в електронній скринці в комп'ютері Кубова на початку листопада. Отже, не залишиться на ніч. Що ж, значить, не залишиться. Анатолій вирішив уберегти Мар'яну від навали учительських скарг. Подумав, що спробує прийняти її так, щоб її ніхто не бачив протягом її короткого перебування у Над'ярній. Кубов пообіцяв зустріти Мар'яну, завести до свого дому, а потім відвести її знову на станцію. А своїм колегам сказав, що співробітниця фундації буде в їхніх краях проїздом, можливо, не й зайде до них. А 17 вечора Кубов заїхав до нього, щоб попередити. Вона дзвонила на його мобільний, ніби їде зараз, за годину сідає на електричку в комбінатному. Буде сьогодні ввечері. Він зустрічав її, але вона не приїхала. Було й сумно, і моторошно. Якби вона вирішила зникнути з його життя, вона просто зникла б і не повідомляла, будь-сім то приїде. Наступного дня його тягло зустріти електричку вранці, але він не зміг, бо був на роботі. А в знову ходив на станцію і безнадійно вдивлявся в обличчя людей на платформі. І не бачив Мар'яни, і не знаходив собі місця. І наступного дня знову. Учительки у школі запитували, чи вже бачився він зі співробітницею фонду. І він відповідав, ні, не бачився. А вони наступного дня знову питали, він роздратовано кричав, ні, ні, не бачився, вона не приїздила. Він чекав на неї, а вона не приїхала, облиште мене. «Як же так не приїхала? Ми ж заповнювали папери. А от так не приїхала. Можете їхати до Києва, розбиратися, тільки облиште мене». «На які? На які ми поїдемо до Києва? На ті, що ви нам платите? На них можна доїхати до червоних і стати під церквою. Її якраз поремонтували? А може вона приїздила і дала гроші, а ви не кажете нам про них?» «Ну, ви вже з Енаїдо Андріївна заговорилися. Як ви могли так подумати про Анатолія Трохимовича? Він стільки робить для школи. Він тільки не все може». Він вийшов зі школи, тихо пішов до себе. Сутеніло йшов дрібний дощ. Під ногами чавкала огидна провінційна осіння каша. На горі чи на щастя він зустрів Мар'яну. Цієї весни він думав «на щастя, тільки на щастя». Схвильовано прочитав її листи, пригадував подробиці їхніх зустрічей. Коли він шов з її дому наприкінці серпня, вона сказала йому, гадаємо, чи побачимось? Я ще раз хочу постояти над Яром». А потім вона не озивалася, і він мовчав. І йому чомусь здавалося, що вона шанує його за мовчання. То навіщо він турбував її? Навіщо звертався до неї? Може вона везла гроші для них? Так само, як дала готівку на те, щоб відрядити дорогу Альошу, він ще розписувався за ті гроші на бланку її установи. А хтось дізнався, що вона везе гроші і убив її за них. Господи, куди це він? Проминув, власне, будинок. настільки моторошно на дощі. Він повернув на темний надярний проволок, пішов до себе іншим шляхом. Увійшов на своє подвір'я крізь задню хвіртку. пройшовся садом. Зупинився понад яром. Внизу миготять слабкі вогники під Ярною. Біля цього урвища хотіла Мар'яна постояти ще раз. «То ти справді божевільно красива. Шкодую, що не маєш крил». Постоявши над Яром, Анатолій пішов додому. Відімкнув дім, не вмикаючи світла. І в темряві пішов по кімнатах. Запалив свічку на фортепіано. Вони з Мар'яною палили свічки у цьому свічнику. Вперше після операції в нього виникло бажання випити. І не просто випити, а впитися на смерть. Але в домі горілки нема, а до крамниці довго йти. І тут він почув шум у темних сінцях: Ой, лихо, мабуть, це знову танька, тільки вона мала ключ від його дому.